el tată bun și sfânt și în cer și pe pământ, el mi tată bun și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va aduce iubiți ascultători programul I 151 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Hrana noastră spirituală, pe care o găsim în cuvântul cel scris al lui Dumnezeu, insuflat de Duhul Său cel Sfânt, ne va fi servită astăzi, din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, din care ne vom începe studiu cu versetul 2. Mai înainte însă de a citi versetul amintit, urma de explicațiile care îl însoțesc, și după aceea, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, celelalte versete, pregătite cu multă bucurie și dăruire de inimă pentru dumneavoastră, înainte de aceasta zic, dați-mi voie să citesc o scurtă întâmplare, un episod din viața lui Napoleon. Se spune că în timpul unei parade a armatei imperiale, Napoleon a lăsat în mod imprudent fruul calului său. Puternicul său, armă s-a înfuriat, apoi a pornit în galop, punându-și astfel în pericol ilustrul cavaler. Un soldat simplu a ieșit din rânduri, s-a aruncat curajos de gâtul calului și a prins frâul. Animalul s-a imobilizat. Cu respect, soldatul a dus frâul împăratului. Mulțumesc, capitane, a strigat împăratul, recompensându-i imediat serviciul adus. În care regiment sire? a întrebat nerăbdător soldatul. În garda mea personală, a răspuns Napoleon, apreciind încrederea soldatului care îl luase pe cuvânt. Soldatul și-a pus arma și-a avansat către un grup de ofițieri din gardă. Ce vine să facă aici acel cutare?" a întrebat ofițerul ca aer arogant. Acel cutare," a răspuns soldatul, este capitanul gărzii imperiale." Cine ți-a conferit acest grad?" El," a răspuns soldatul, arătând cu mâna către împărat. Tot ceea ce a trebuit să facă acel soldat ca să-și ia în primire gradul de capitan, a fost să afle care corp de armată îi este conferit și de îndată ce i s-a spus în garda imperială, s-a dus și a luat poziția și a rămas capitan numai pentru că împăratul a zis așa. De ce oare stăm și ne întrebăm astăzi când Dumnezeu spune oricine crede în fiul are viața veșnică, de ce oare așadar întrebăm oamenii nu primesc acest titlu minunat? Această calitate de fiu al Lui Dumnezeu? Oare nouă astăzi de ce ne vine greu să primim cuvântul Domnului Isus? De ce oamenii se căznesc să facă multe fapte din partea lor? De ce umblă după ritualuri când Dumnezeu a spus numai atât, primește-L pe Domnul Isus, Iar primind pe Domnul Isus pe Fiul Său prin Duhul Său cel Sfânt, suntem împuterniciți de atunci încolo să trăim în această calitate prin harul și puterea Lui. De ce nu am primit-o? și apelăm la toate alte mijloace. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că pentru a ajunge copiii Tăi, copiii Tatălui Ceresc, ai Creatorului Pământului și al Cerului, nu ne-ai cerut altceva decât să-L primim pe Domnul Isus Hristos. Binecuvintează, te rugăm ascultarea mesajului acestuia, cu acest har minunat de a se face auzit glasul Tău și oferta Ta, cei care nu L-au primit să-L primească astăzi, iar noi cei care prin haru și milata l-am primit deja, să învățăm de acum să umblăm în această calitate de fi ai Tatălui Ceresc, spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Crezând, crezând, eu stau pe promisiunile lui. Dacă Napoleon și-a putut împlini cuvântul față de soldatul acela, măcar din orgoliu personal și tot ce l-a împlinit, ca să nu-și strice reputația lui, cu cât mai mult își va ținea Dumnezeu cuvântul față de toți aceia care îl vor primi pe Domnul Isus Hristos, căci Dumnezeu nu poate să mintă. El este însuși esența adevărului. Domnul să ne ajute, iubiți ascultători, și să punem mâna astăzi pe promisiunea Lui, care ne spune că toți cei care cred în Fiul au viața veșnică și apoi, trăind în împărăția Lui, sub călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, încă de aici, de pe pământ, să ne bucurăm de ceea ce ne spune în romani, împărăția Lui este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Amin. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, care, așa după cum am anunțat, se începe cu versetul 22 din Ioan, capitolul 12. Versetul sună în felul următor. Filip s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip au spus lui Isus. Suntem deci în împrejurarea în care Domnul Isus, suindu-se la prajnicul la Paștele Iudeilor, a fost întâmpinat de niște greci, care de fapt s-au adresat lui prin Filip, cerând să-l vadă pe Isus. Filip, așa cum ne arată versetul acesta, s-a dus și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip, după ce s-au sfătuit amândoi, au spus lui Isus cele ce i-au comunicat grecii și anume că dorește să-l vadă. În lucrări de mare însemnătate, nu este bine să iei hotărâri pripite de unul singur, ci... Ca să faci treabă bună, trebuie să te sfătuiești cu cei mai apropiați fraței tăi și apoi împreună, cântărind lucrurile, să luați hotărârea în liniște și în lumină, ca să fie urmată de un rod frumos. Pe Apostolul Filip îl vedem de mai multe ori alături de Apostolul Andrei, sfătuindu-se cu ele în anumite lucruri și luând hotărâri împreună. În felul acesta îl găsim și în versetul de mai sus, unde este vorba despre dorința unor greci care vreau să-l vadă pe Isus. Din aceste locuri din Evanghelie înțelegem că cei doi apostoli erau prieteni mai apropiați și voiau să fie împreună în lucrări însemnate. În mare adunare a fraților e bine și de mare trebuință să avem prieteni apropiați, cel puțin unul cu care să ne sfătuim în lucrarea Domnului încredințată nouă, ca să o facem cât mai frumos și mai cu folos. Filip s-a dus deci ce a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Isus. Andrei pare să aibă întâietatea în lucrarea aceasta, datorită curajului său mai mare. Numele Andrei în tălmăcire însemnează bărbător, puternic, vitează. Când este vorba să mergem la Domnul Iisus, totdeauna trebuie să avem îndrăzneală izvorută din credință că cel nu izgonește pe nimeni afară. Să-i spunem lui tot ce ne apasă și el ne va da tot ce ne trebuie. În versetul următor, la versetul 23, după ce a doi ucenici au mers și au comunicat Domnului Isus dorința grecilor, drept răspuns Isus le-a zis: A sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Felul cum răspunde Domnul Isus la întrebări arată totdeauna limpede cine este el și pentru ce a venit pe pământ. Din toate se observă clar crucea și slava sa, se vede fără piedică felul de a fi al împărăției sale, care nu este din lumea aceasta, o împărăție universală nepărtinitoare, unde dragostea și pacea se sărută. Cei doi ucenici, Filip și Andrei, care au venit la el și au spus dorința grecilor, au primit din partea lui răspunsul acesta. A sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Peste două-trei zile, mântuitorul nostru trebuia să suie dealul Golgotei cu crucea în spate, ca să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mântuirea neamului lui Adam. Acest drum al jertfei însemna pentru el drumul, ce adevăr de preț învățăm noi de aici? Drumul spre slavă trece întâi prin cruce. Și cum a fost Hristos capul, așa trebuie să fie și trupul lui Hristos, biserica sa cea vie. Orice mărdular din trupul lui Hristos ca să poată ajunge la slavă trebuie mai întâi să treacă prin cruce. Cine ocolește crucea Ocolește slava, ocolește calea care duce spre adevărata asemănare cu Fiul lui Dumnezeu. Despre grecii care doreau să vadă pe Domnul Isus și să stea de vorbă cu el, se spune că ar fi venit cu propunerea ca să-l ducă din țara lui Israel în țara lor și astfel să-l scape de urmărirea vrăjmașilor care voiau să ia viața. Omenește privind lucrurile era un gând frumos de ocrotirea vieții mare lui învățător. Dumnezeu este însă gândul acesta nu era deloc frumos, ci în el se ascundea planul satanei de a ocoli crucea. Ori tocmai crucea este singura cale, este calea unică prin care Domnul Isus putea să ne mântuiască pe noi și prin care El putea fi proslăvit. A sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Un lucru de preț se desprinde din aceste cuvinte. Domnul Isus putea să se numească Fiul lui Dumnezeu și Fiul lui David, fără să treacă prin moarte. Pentru a lua însă numele de Fiul Omului, și ca Fiul al Omului să domnească peste tot Universul și să-și înslavă oameni ca și ai săi, trebuia să moară. Minunat este adevărul lui Dumnezeu. Minunat este planul său de mântuire. Minunată este Evanghelia! Binecuvântat să fii în veci, Doamne se scumpul nostru Mântuitor, care în înțelepciunea și dragostea ta ai găsit calea crucii ca mijloc desăvârșit, prin care ne poți duce și pe noi, acolo unde ești tu acum, la slavă veșnică. Binecuvântat să fii tu, care te-ai făcut fiu al omului, ca să ne poți face pe noi fi, ai lui Dumnezeu. Amin. În versetul următor, la versetul 20 și 4, Domnul Isus continuă răspunsul pe care îl dă ucenicilor Filip și Andrei ca să-l ducă grecilor ce veniseră să-l vadă. Citim versetul. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Iarăși întâlnim cuvântul de introducere adevărat, adevărat, Cuvânt pe care Domnul Iisus îl folosea repetat atunci când spunea un lucru de foarte mare însemnătate. Adevărat, adevărat vă spun, să fim foarte atenți și noi, pentru că El, Marele nostru Mântuitor și Învățător Isus Hristos, vrea să ne învețe ceva de mare preț și de data aceasta, și anume, adevărata înmulțire a vieții se află în moarte. În sămânță este totdeauna ceva care moare și ceva care învie, ceva care este rânduit să se descompună, să putrezească, să dispară, pentru ca să iasă la iveală ceva nespus de frumos, prin care se continuă viața și rodirea. Dacă sămânța nu este pusă în pământ ca să moară, ceea ce este de murit în ea, rămâne întreagă frumoasă, dar singură. În ceea ce o privește, pe această sămânță care nu vrea să moară, numai pentru ca să rămână întreagă și frumoasă, iar rămâne pentru ea însăși veriga care a întrerupt lanțul vieții. În grădina muzeului Prefecturii Saga de pe insula japoneză Kyushu, a crescut în ultimii 10 ani, dintr-o ghindă veche de 3.800 de ani, un stejar înalt de 1,40 m. Respectiva ghindă a fost descoperită împreună cu altele, datând din aceeași perioadă cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate în apropiere de localitatea Arita, în decembrie în anul 1967. Știrea aceasta este publicată în ziarul Scânteia, din 11 noiembrie 1978. O altă știre asemănătoare. Oamenii de știință argentinieni au izbutit să reînvie trei semințe de amarant, plantă ce crește pe colinele anzilor. Descoperite într-o peșteră muntoasă din provincia Mendoza de Sud, într-un vas închis ermetic, semințele aveau vârsta de 3.000 de ani. La 10 zile după ce au fost puse în pământ, semințele au încolțit din ele, dezvoltându-se plante cu lungime diferită. Și această știre se află publicată în scânteia din 21 aprilie 1977. Exemple asemănătoare sunt multe. Tragem concluzia că și viața fizică și viața spirituală aici pe pământ are aceeași lege pentru mulțire, moartea. Adevărat, adevărat vă spun, a zis Domnul Isus, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Domnul Iisus este acest greunte de greu, el singurul om după gândul și planul lui Dumnezeu, singurul care a putut să intre în cer și să se bucure în starea de om, să se bucure de slava stării de fața lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi murit, ar fi rămas veșnic singur în cer, unde putea să intre pe temeiul propriilor sale de săvârșiri. Pentru a împlini planul lui Dumnezeu, el a primit să poarte judecata celor care vor fi tovară și lui de slavă. El îi scapă din tot ce îi lipsea de bucuria veșnică a stării de fața lui Dumnezeu. Moartea sa pune capăt la tot ce este omul în Adam și la toate păcatele sale. Prin învierea sa, Domnul Isus așează pe om înaintea lui Dumnezeu în aceeași stare ca a lui, în el, așteptând ca ei. Să fie acolo cu el, asemenea cu el slăviți. Numai în felul acesta se putea împlini planul veșnic al dragostei dumnezeiești cu privire la făptura lui căzută în păcat. Hristos se jertfește pe sine însuși lui Dumnezeu. El, bobul de greu al cerului, moare și se înmulțește prin moarte. El face, dându-seama și de bunăvoie, ceea ce grăuntele de grâu face fără să știe și fără să vrea. Ce seceriș minunat izvorăște din această moarte! Tatăl este mărit, dreptatea lui împlinită, iubirea lui slobodă să mântuiască și să îmbogățească sufletele noastre. Săracii pierduți și nelegiți sunt atrași pretutindeni spre mântuitorul, tot prin moartea lui slăvită. Și eu trebuie să mă jertfesc lui Dumnezeu Într-un chip mai mic și eu sunt grăuntele de grâu De care vorbește Domnul Isus. El îmi cere să mor cu el față de păcatul care m-a robit Față de felul lumii de cunoaștere a lui Hristos Îmi cere să iubesc pe Dumnezeu nu cu jumătate de inimă Ci până la jertfă și până la moarte Când voi face acest lucru voi învia împreună cu el într-o viață nouă, curată și biruitoare. Voi plăcea tatălui și voi atrage pe cei pierduți acasă. Îmi îngrop ieul și voința mea ca să secer binecuvântările pe care altfel nu le-aș fi avut și nu le-aș fi cunoscut niciodată. Deci Domnul Iisus face mențiune aici că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, Aduce multă roadă. Nu este de ajuns să cazi pe pământ, ci trebuie să fii îngropat, ca să nu te mai vezi și acolo să mori. După aceea vei învia cu roadă. Foarte multe boabe rămân deasupra ogorului, bucurându-se de priveliștea de afară, dar rămân singure, iar unele sunt cigurite de păsări. În gușa păsărilor este tot moarte, dar moarte fără rod. Cineva se ruga așa, Doamne, fă să nu aștept moartea ca să mor. Cu alte cuvinte, ajută-mă, eu conștient să mă dau morții cum s-a dat și fiul tău. Grăuntele de grâu care a căzut pe pământ, dacă moare, aduce multă roadă. Roada Duhului Sfânt atârnă de moartea zilnică a firii vechi. Cu cât suntem mai vii pentru Hristos, cu atât suntem mai roditori în lucrarea lui. Viața cea nouă răsare din moartea celei vechi, căci nu poate fi roadă fără moarte. Mi se pare foarte nimerit aici să mă opresc puțin pentru a citi trei strofe dintr-o poezie care este foarte adecvată la subiect. Poezia se intitulează Din ce se hrănește omul nou și spune în felul următor.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 Vedeți, biți ascultători, la rădăcina tuturor insucceselor noastre în lucrarea lui Dumnezeu, stă viața firii vechi din noi. Dacă nu omorâm firea veche, nu putem propăși pe calea lui Dumnezeu și nici nu putem aduce roadă. Vrem să știm cât de morți suntem față de lume? Să ne uităm la roada Duhului din noi. Roada Duhului este pacea, dragostea, credincioșia, blândețea, sfințenia, smerenia, răbdarea și altele. Prezența acestei roade în viața noastră arată puterea vieții noi care ne călăuzește Lipsa ei arată puterea firii vechi care ne stăpânește Să ne uităm iarăși la roada de pe ogorul Domnului pe care îl muncim Spune cuvântul, dacă nu moare, rămâne singur Cu cât suntem mai înconjurați de suflete hotărâte pentru Hristos, Cu atât dovedim că suntem în El și că suntem morți față de lume Să mai facem o precizare Sufletele hotărâte pentru Hristos sunt numai acele în care se vede viața lui Hristos. Sunt mulți slujitori ai diferitelor religii înconjurați de suflete care n-au nimic din Hristos, ci au numai numele de creștini aparținător partidei lor religioase. Aceste suflete nu sunt o roadă a lui Hristos și nici cei din jurul căruia se adună nu sunt slujitorii lui Hristos, căci slujitorul adevărat al lui Hristos este numai cel care a murit față de lume, numai cel născut din nou, numai cel în a cărui viață se vede Hristos. Numai El poate rodi și numai roadele vii sunt roade. Tot ceea ce este în Hristos este viu, ceea ce e mort nu face parte din Hristos, chiar dacă ar purta cel mai frumos nume și dacă s-ar îmbrăca cu cele mai frumoase haine. Viața nouă, numai viața, este semnul că suntem morți față de păcat și de Duhul Lumii. În versetul 25, Domnul Isus face următoarea precizare. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urește viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Nu orice fel de viață trebuie iubită și nu în orice loc trebuie păzită. Cum să iubești viața păcatului în tine, dragul meu? Căci și păcatul are în sinea lui o existență. Aceasta este totuna cu a iubi viața microbilor de tuberculoză din plămâni. Să zicem că nu-i omori cu streptomicină sau cu alte medicamente pentru că chipurile îi iubești. Ce se întâmplă atunci cu tine? Răspunsul este simplu. Păstrând viața lor, te condamni pe tine însuți la moarte. Cine păstrează în sine viața păcatului, se află pe drumul morții. Păcatul este microbul satanei pe care el l-a infiltrat în lume prin neascultarea de Dumnezeu a primului om, Adam. Lumea este mediul în care păcatul crește, se înmulțește și rodește roadele lui purtătoare de moarte. Omul născut în lume are în el firea păcatului, felul de a fi al satanei care urăște pe Dumnezeu, felul de a fi al lui Dumnezeu și tot ce vine din Dumnezeu. Ca să poate primi viața din Dumnezeu, omul trebuie să părăsească viața veche, să o urască și să se predea lui Dumnezeu prin credință. Cine își iubește viața, spune Domnul Isus o va pierde și cine își viața în lumea aceasta, adică în mediul păcatului, o va păstra pentru viața veșnică. Mort față de lume și față de păcat și viu pentru Dumnezeu. Aceasta este condiția mântuirii și fericirii veșnice. Ne iubim viața numai când o smulgem din lume și o dăruim lui Dumnezeu. Altfel suntem proprii noștri dușmani, adică nu mai facem niciodată ce ne place nouă, ci facem numai ceea ce este plăcut lui Dumnezeu și arătat în cuvântul lui. Spre exemplu, oricât de confortabil ar fi un vapor care se scufundă, Trebuie să-l părăsești și să te sui înghesuit într-o barcă fără frumusețe, care te duce însă pe țărmul vieții. Aceasta înseamnă să te lepezi de euul tău vechi, să-ți iei crucea în fiecare zi și să urmezi pe Domnul Isus. Viața cu Hristos, adevărata viață creștină, este străină de felul de a fi al lumii păcatului și trece prin ea cum trece barca printre valurile amenințătoare ale mării. Numai cine își bește viața, spune Domnul Isus, adică viața veșnică, o va pierde pe aceasta. Adică, așa cum am folosit comparația cu vaporul, se va lipsi de vapor oricât ar fi de confortabil și se urcă într-o barcă oricât ar fi de înghesuit și de neprimitoare numai ca să poată să-și salveze viața. În același fel... Dacă noi ne iubim viața veșnică cu Domnul Isus, vom muri viața aceasta oricâte binefaceri ne-ar părea nouă că ne-aduce, oricât ar fi de plăcută și ne suim în barca Domnului Isus care ne duce până în veșnicie. Așteptând slava, cei ce vor lua parte la ea trebuie să părăsească viața lor de om în Adam, pentru că Domnul Isus a murit ca să-i scape de ea. Dacă cineva are plăcere de viața aceasta... Dacă își face voia lui însuși ce place lui și își îngăduie bucuririle lumii trecătoare care a lepădat pe Domnul Iisus și l-a pus pe cruce, negreșit o va pierde pentru toată veșnicia. Nu poate cineva să aibă în slavă viața dobândită prin moartea lui Hristos și în același timp să-și păstreze și viața de păcătos aici pe pământ, viață prin care l-a pus pe cruce pe Fiul lui Dumnezeu. Am o poezie în care spune, nu poți să fii și pe cruce atârnat, și cu cei care cuie bat. Trebuie de să părăsești viața aceasta din clipa în care ai viața din Dumnezeu, dând nencetat morții ce este dat ei, mergând pe urmele Domnului Sus, fiind în afară de tot ce ține de lumea aceasta, în care firea veche își găsește plăcerea. În felul acesta poți să-ți păstrezi viața pe veșnicie, bucurându-te chiar de aici de tot ce ține de viața veșnică. Referindu-ne din nou la exemplu cu vaporul, nu poți să te bucuri de tot confortul pe care ți-l oferă vaporul și în același timp să fii și salvat. Dacă vrei să rămâi cu plăcerile și cu viața confortabilă după vapor, e sortit pieirii prin înnec odată cu vaporul. Dacă însă renunți la toate plăcerile vaporului, la viața aceea confortabilă de acolo și primești să te înghesui într-o barcă la un loc cu foarte mulți alții și să mergi chinuit până la mal, îți vei salva viața veșnică. Domnul să ne ajute, iubiți ascultători, să facem alegerea cea bună, să primim crucea Domnului Sus cu multă bucurie, căci aceasta este barca vieții noastre de salvare pentru toată veșnicia, ajutându-ne să fim cu El, așa cum este însuși Fiul Său care ne-a scăpat de această nenorocire, Veșnică. Numele lui să fie binecuvântat pentru lucrarea minunată pe care a făcut-o și Domnul să ne ajute pe cât mai mulți din ascultătorii iubiți acestui program să ne grăbim să părăsim viața aceasta trecătoare cu tot confortul pe care îl ducea de o clipă, să ne suim cu grabă în barca lui Dumnezeu pregătită prin Domnul Hristos ca să sfârșim împreună cu El în slavă. Cu aceste gânduri minunate și îndemnuri stăruitoare și fierbinți la adresa dumneavoastră, iubiți ascultători, căutând să vă Smulgem cât mai degrabă din pieirea care așteaptă pe fiecare care n-a primit pe Domnul Isus, căutând în același timp să încurajăm pe toți cei care s-au suit în barca Domnului Isus să se lase duși de el așa cum rânduiește el. Anunțăm aici încheierea programului I151 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos și așa după cum a pregătit pe Duhul Său cel Sfânt să o lucreze în noi, să fie și să rămână în noi și peste noi de acum și în toate veșnicile. Amin! Am găsit ce ce mângăiere, o speranță în multe le Am găsit. O dragoste curată O Iisus, pe tine te-am găsit Mii de buze n are putea să spună și am găsit în tine, Domnul meu Că sunt mic, doar un pumn de țără. Sunt nimic, dar sunt în Harul Tău.